بابا بسم الله الرحمن الرحیم بابا لوی تر تشفی په موږ کې داوی بارہ کی روایت ذکر کېدل تشفی د مونږ یو هغه سمې اواځي کوم دنو د ویت رومون جو نوځو په ریبا نیو په خاې می د ویترو دا د په مسایلو کې یو هغه مسله و خو په ریبا چنو کې د دې ریبا چنو دا ګران روایتونو و دا حل پیداړ باندې دی و جنہ نامه سره چې دا مذا مستقل بی تصنیف کرده لذا صدیبانی امامان و احمق کتابون لکلی صدیبانی امامان کتاب شان ورشا کشمی رحمه اللہ تعالی لکلی کش پستطر حانبست علی تلوی تر بہترین کتاب دے <coughs> ریواحدونو حل د ستری دي طریقي سره د حاجي شمس الدين سيد رحمه الله تعالی حل د کړه او الهام الملهم کيم کړه دیر مزيدار او هغه بي بي پيدا کيدا وي لري چی د دوی تروشیدہ نمی مزلتیل اقدام دیز ایکی دیر قدمون خوائدی لی دی اور دیر افہام چکم دن آپ کی غلط چیوی دی پاغی باندی تسکیلی بحث چیدے آکڑ دی روایت نو حل سارا مسئلہ ام حل شیدہ در دا مسئلی او دا حکم او پی اعتبار بندید دا ترمیزی شرح دا تقفت الالمعین موارناس احمد سایید پالنفوری سے او حقا حل کرده او حواله دو قاسم خان او توی رحم الله تعالی علیه او اوغت کوم د نور زیات مفید ده دا تو کتابو نتا سو قتل او بیا شتا افتای کے مقالے لکی بیا بر اساسه نه الہام الملهم الیق دوالا ور سارا تقریری ترجیبی د شان ورس د داوو د قایس عبد الدين صاحب ورضو کې د تفریره ترمذی ذویین چې د قصو سطرن مسالته الوتر حاضرین یا صحفه المعین ان شاء الله الرحمن چې تشتی به مو شي په مساله واخو پوه دلائل غواړی حوالجات او دلائل تو مذهب حنفی باندې مسله کوم وایو نو دا د باره القول المبین ګری ته مونږه د شیخ خان بادشاہ څخه مدذله عالی القول المبین انتهائی د حوالو برمار ده بکی او اجماع صحابه نقل کړي ده او متربو مسائل باندې ډیر بهترین کتاب دی حوالجات پر تاوی کې ډیر بیلوي بہرحال دې کې مختلفو تاریخو سره اختلافات دي یو اختلاف حکم مول وتر کديو حکم ستل دې دا چی کم دي او دی دي سنت دی یو اختلاف دادی دویم اختلاف آغا چی کم دینو فا عدد و رکعات الویتر عدد و رکعات الویتر اید دی عدد سو رہے درہ اختلاف چې درہ رکا تذی نا بی سلامین دی که بی سلامین کې بی سلامین دی که بی سلامین دی فیو سلام دی که په باو سلامین دی درہ اختلاف صلو رم چه وقت اغه وکړه ټټ ټیم په لګه دا د کېدون مخ کې کوپرل مډیان وسې او بل اختلاف حکم ال ویتری په سفر سفر کې د ویتر څو حکم نه سفر کې د کمندنو د ویتر څو حکم نه دارتول اختلافات دي تیو سو نورو شتخو نورو نورو نزدی رانا چاہو ما تقریباً ستا لسکی اول اسم تلیوی سویترو اللہ کا چه مقاله پیلی کنو خاکاتی پیلی کلی کی گئی گئی نو اولانه خبره وی تر چې غم دي نو ايمان بوحانی فرحم الله وتعالى او اهداف قطعي به ماذغ اغذار چي دا احنا کو اغدار چدا واجب دي دا چې غمنه نو واجب دي فدی باندې حکم راغل دے فدی دیر دلائی لی فدی باب کی راروان دی نبی علیہ السلام حکم کڑ در اس روایت رازی آو تیرو یا اہل القرآن وی ترکا ہوئی ما آمر پی راغل دے آو تیرو یا اہل صاحبین اونه اقول لیو دیمام شافی رحمه الله و تعالی ادا سنتی موقع دادی سنتی موقع دادی کوئی مذہب اغض احنافو دے دلائلو پہ اعتبار باندی حکم ال رتے سفر سفر کی تویت رو حکم جس کو میں اریت سنت موقدا ہوئی وا غیوم پر سفر کی دپری خود قائل نہیں سفر کی دپری خود قائل نہیں اور سفر کی ہم وہی گئی صرف دے استلاو دا تاویر نور عملاً اغیم دو جود قائلی آدن و رکا تلویتر جمہور امام اغیب و دیویتر دری رکا تلوی جمہور پت دری و رکا تبانی قائلی احناف دری او بسلامین وي په یو سلامې وي په یو سلام یو ممسهرو کې پرې خاړه ځکه چې به دیرانې دی بابقاروستلو چېغ د خوون تل تر د باب قاین دی مازه کو و مااب چې دا وي درېره کاتهدي بسلاملاین دي په در رکات چې بیا به او خوونود چې دا په درې رکات ک دی وا در روپو نه قبله روپو قبلر روپ روپو نهې مخې دا دا اح نافو متابیې خا دی سب محمد می حمل رہے مولا تعالٰی هغه یې کلمې تاغوري هغه چې کلمې نو وي ته بس هر څومره قواله شي یوهن قواله شي درن قواله شي ځون قواله شي وون قواله شي تاسو له کلمو شي مابا او اور نا پکو یو دے دا کی چې هغه یو پر یو راته واجب او سب خاصه کبده نو داغه نو مخص کے ذرا کا تا یو راته نامک کے ذرا کا دې صدا صدق موقدا وي صدا و سرا خامخ دا و ور سره سی خامخ پاریجو در سلام فایل مجو سلامې نو پاریجو سلام وکړي بیا ور او خطر څه شي نو درې وردا پری زحمت طالب پوری سره الله تعالی دې کړې دا سال کې اختلاف وجه چې دا ماغا دادا چه دو چیسی کم منجد تو سلاة اللیل امراغل رئے وی تر لفظ کم سرے راغل رئے وخان کو سلاة اللیل دا اووی کن چوی ندای جگا جگاو برگوائی چکتا تر مستقل منجده د ما سلطان د موږ معروف ته ته یې د ما سلطان نه موږ یې ښاوي دي خو د ګور دیش پغو دغه څه پغو د داوي تر سری د ما سلطان پټیم کیږي سره دي د ني وتر مستقیم سره موږ دغه ور دنیا چې کله د وړي کډي ور غولکی دی دا د وطن څخه پخره کله تر وړي کله زمونږه ور غولکی زمونږه خپلې ترجې دا د راغلم زمږ نو مستقيم موږ زه داونیور استلاده چې موږ نو مستقيم موږ پران له غوږه کې څه کوي ځان له غوږه ځان له عادت ده په کومه یو استلاده دا وصلوات الليل باندې وصلوات الليل باندې ته د ما سلطان دومز نارستون او د سحر پرموزه وي نبی اسلام کوم مشکل دی باندې ټول تایبه کوي دایو او سلادا بیا مستلای صلوات الليل باندې مستلای তাহجید څخه او بل اصطلاعی ویتر او اکار دا مکلا چا بدی اصطلاع گامو بانی سڑے دار پورے کی مبیا بنداتا چیشکال نپیتی گی اس اصطلاع بیا نپیتی گی و جب دی اصطلاع بانی سڑے کوش مکلا صحابی کرام و ریوائے چونکی صورا تولیل جوزار دکن کریوی ویترک جوزار ذلګي درته وی پای دې چې اشکار ني وکاله په نماز څنډه چې د ماستر د نور د عرصه چې د بي السلام کوم مسکړې دا رسول ته کومنه وی تر وایي کله یې څوره د صلات له او تعذو څوره پرهو دیو دی السلام دیو دی فرکاده بیتو کریم په دې غوټو ماځداري چې دیو دی فرکاده ټولې شي پیغوته کړه دی راوی چې فرکاده او درې ریکاده شو بیتو کله چې کوم داتې دی نبی دی السلام ته کوم خامو او یانو موږ تراځهاله لپاره دی دیو دی السلام برکاته بیتو وروسته اس پی موږ صلو رکاته تاسو کولی یو ډېر رکاته دي تکري دا کل ویږي د بيان صلوات والسلام ديار له یاند پر ضروري وي دا تاسو وایي چې تاسو وي د شریعت اصول چې دله شو د شریعت اصول وي دا یو استناد باقاعده په حدیثو کې چې د شریعت ټول مستقیمه وي زموږه کې وي دا د نالو ثویر مولا تعالی حوالہ باندې یو په خبره هغه دې څرګنده وروغو په ورکی په کوڅه ښا په کوڅه کې هغه دغه کوم شرکت او سلام علیکم دا ټول هغه لپاره چې طلا نو طلا وګړه طلا یا د پات سره طلا دې کار کوي طلا صرف دغه ریکارڈوي لري تاسو باندې تر کې دغه ترې په واده طلا یو خبر ذکر کوي هغه دې موږ پرات شو کو کوم دغه preparation ها په 12 دغه preparation ها په دغه دا نو یا له تو په دې باندې راغلی دا یو ځای دی چې دا د دې ځای دی یو بل دغه ټکي په ټول مشراه کې د تعقیب او د خلکو په حضرت سکندر عدالت کر دی اروا تنز اور داد کالا داد اصل بوسرے اصل بوس دایورا کافی اصل بوسرے دایورا کافی تقریبا کہتے سب سے زیادہ اولامین تصدیق نہیں او قدی اولامین سے فرات بادشاہ ویلا داقی قراوالے دادا دویم چھے دا د دوی چې ګنډونو د هغه عمومت دي او احتمالات دي او قددې زکه مې پادشه نه اوبه سګي ورشي سلام په بيوګرزي او درکاته بشي نو مو سولو زو شو بیا فلک اذل مسوره یو بیا په فرض او کې بزونو فرایز اوږي الله رب ولزه چې ګنډونو دوه سره نورومي چې اگر چې زليشتا تا قراته فاتحه د رسو خرب پجي نشتا فلک زو نوری او ذای کل کدی اولانو دو کسه کمی پازشوی دعوه پیسی کی پورا شو و اصل مسجد انده سوشو یاو رکاست شو نبی علی السلام حد تلوز کوشش که چه در رضی پنزوز رکاست پورا کی در پنزوز منزون ودر رضی سشی چه کم پرسکردی دن آقا بسشی چه کم اصلون آقا بسشی دو فرائض و عدتو شمارا فرائض طول چه کم نو شمارا نو فرائض طول سو دی ولستی خدای بارد تین چاری بارد کنا دریفو که سرور رکاتی دی دی نو تین چاری بارد او دو چودر او تینو سطرہ دو ولست رکات سو دی فرد دی دولست رکات دول سرکاسو سنتر واټې کوی کنه وګوره دوله سوسو 29 کنه چې ما چا تا نه ویلي 17 او 12 سوسو 29 29 زنه بیا ځکه کم دنو 50 او شو 2 کس را کړو څو نبی عليه السلام ما در نوافل کول اشراق چاش مخام دابیم دردی سکوال کوال دمازم دیگر نرست مخی کلت و سلو رکاتا نمازم دن مخی کلت و سلو رکاتا نو نبی صلیت و سلام با دردی زنی نواطل کود آقاد نبی صلیت و سلام خودش نفرونو دنو نست کنم دورکارو کر کن نبی صلیت نبی صلیت و سلام با ملمانه و را تل داوتونو بچلوال تا با جرگی با بی قداوتونو بو تا پوکسونو و کلمه نبی علیہ السلام ته مکمل اوسو نو درزه د نفرووی کموړو او کلمه چې کمهلو تم ډیر مله اوسو نو درزه د نفرووی ډیرو کله چې کلمه درزه د نفرونا فرض سو 21 دغه دغه دغه اگر دې کې خفارت نه راځه په دې دول سرکاتو سنته او بچا کی ول سرکاتو فرضږي دې کې خفارت نه راځه د 29 سرکاتو فرصت 29 منځونه شو خو پاتې سو 21 سو دا 21 سرکاتو د کمر و ربیله سلام پورا کول دا لري یو ډور شګې مچ درلې به څمره شو شو. دو دو کوکل با او کایته و سوم راځو پاتې شو نو راځي موږ دو دوه را کاو کم کاماس کمر کاتو نو بسو دوه راخو به کوو که چې کمه دې کمنه نو پاتې شو نو هغه به شپې کاول هغه به شپې کاول اوس رکاتونو خو ار صلات مسنا مسنا قانون شوو چې دوه دوه را به کاول کنه څو به کاول دوه دوه را کاډه به کاول اوس به کې یو رکاتو پکا روزه پاتې شو تکیس دیگا تاک ندی پاتی سبازی تاک پاتی دی ونبی صلی اللہ علیہ وسلم و سرا یون رکات پاکیر اگیسا کو یوزای کو نو آغا پچاسے و سکو پورا کو پانو شویبی اپاچاسے و سکو پورا کو نو آغا چیوازا سو رکاتیو سو رکاتیو نو ودردی سو پاتیشیو نو کلمو اتا سو تاسو نویو به وساره یو ځای کو د فینزاره کا دا باندې وکو د فینز په هغه په هغه شوبو بیند در زده په راتونو ډیر شو د شپې وو تلخو پاتې فون کم کړیو نو ماستان به ور کا دا څګلو تشبي سو را کا وو نشپق چې کندنه خوبه شو کنه کله وین نه رکعات وکړو اوخه کولای یوول وکړو کله وین یوول وکړو کله وین دیار وکړو نو په دې سره مې کندو راغله 21 پیدا څوشو او معمول اکثری دا چې درځي بلکه معمولات او سره انت برابر کړل نو اشراق په مخه ځاګ په څوکړو کړو د ماخام رکاتو لمه کوم وکړو نو معمول وداو چې پات کېدل و نو اتره کاتب نفل پاتې شو درې رکعات پاتیشو راته راته واغشو فري راته یوله راته می د شپې کاول معمول دې کمنن سو دا او کله وکړه کېدل کله برا کېدل دا د میمنو د لاسه د تا سفرونو د لاسه تبیا به چې کمنلو څالو راټوم کړو دا مې وو م کړو خو دا چې کېبه درې وځه کاو څولې کوو درې متر درې دا یې سر ماو نو اصل خدای رې چې متر څه دی یو وین یو دی زکه چې اپ کې صرف و چې یو و سره وزای شنو هغه ټول به چې کمنو راوړل شو په شو زکه چې باغ درو راکاټه خدای نبی سره نن ما خامخې هغه دا کومه دا دغه ولا فرکات فرز وظیقه د نبی صلی الله علیه وسلم اعلان وکړلو خبرې دغه سرکاتو سننو او دک دایمه د شپې تر دک کني یو سره به ټول شته کمنو په تاسو ته سکو ورته په دې کې راز او حکمت چې کمنو داو چې دا ته دا چې کمنو ستاسو شي ورته مضبوط نبی علیہ السلام کله ذور رکاته نه پنځه کلو کوټل درې رکاته می سره ویته وروغل نه پاهغه څه وې دې شپې مو سبینځه کاته کله ولې څلور رکاته نه پنځه کلو درې می سره ویته وروغل نبی علیہ السلام دې شپې مو سورو کو ورکاته کله دې کوم شپږ رکاته نه پنځه کلو کارمې اثراته کا ته جوړ او درېره کا ته به وسره سو کړو میت ورو کړل د ایس پی موځ وسور یو له تا خبره باندې ګورښت مدام په دې دغه باندې درې وایستونه راویان دا تفصیل نه ریکړل راغې د ویترو اطلاق فټور صلاتل ل باندې کړل فټور صلاتل ل باندې بیا د کمندونو جلسه او مجلس اوس به ان شاء ای کوم دې ښکار لیسته کوم زر ظاهر ته کېدلې او باغې یو حکم سره کړلې لا गवلې نور اجماع دې کومانو هغه راځغره چې وي د درګرې راځري د تل دغه کیمران غلې چې کوم کوم سره تونه نبی له سلام الله او ادم منو ویلو چې او ترى او بی او ترى بی دې کې فارق دی صحیح کومه أوتار أو أوتار بي ديكسة برج طور وصلت أوتار وحدة أو أوتار بي وحدة ديكسة شيء دي شي аккуjake صبحت إلى التحديض grande حسنا إن كان hier تعديثة شريعية شريعت يوجد صديقة أو فاعل ظاهره كقدره بيام مصادقي بابا سارا داغا داغا اصل متعدينش قدر و فارق في فاريكي هذه هي الحال الى المفعولي فقسمه ندبل يوقي الحال المفعولي ذا فعل رصيدي مفعول تا فقسمند چاكي بلكي هواله نحمد الله ونشهد ان لا اله الا الله رب العالمين الرحمن الرحيم علی و عمر رضی اللہ تعالی عنویم خرق على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلات اللہ علیہ وسلم مسنا مسنا پیلا خشی احداؤکو مصطح صلی اللہ علیہ وسلم مصنا مسنا نفار دویم رکات کی وکی نی مسنا مسنا دامنم چی ریاری کی جستا هرمشین صلی اللہ علیہ یو رکات بچی گمدنو کی نتوترولو هم آقا صلی اللہ مددا روستو تصمی را جی چی داوی دو سر کی کنا دو سر دیسے یا زای کی نه سره یو يو ځای کې وسوږی درېباشي په رکعت خلو واحد تلک ما خو ته دوه یې کنا په رکعت توذل له هغه ما قصلا مده شپه ور ټول مس بې تلګر زی توذل له هغه ما قصلا هغه ټول مترسو تعترکا تک لري فاطمه سره د اخر کې یو یو ځای کنه وسوږه چې سومه وګړو نه وګړو نه نه هلوشو د یو وسو یا اولدا شو نو شو یا اولد الله, الله, الله وسلم الہی تعالی طاقت اخر دي دي, دي كل... الله, الله, الله وسلم يسلين نتي صلاه هذا قدر يوتير من ذلك بخمس ديگه به کومره 50 وتر کول 50 سه کول وتر اور اثر قاعده تعجدی کنه نه او تر قاعده سدی وتر دی نه سوشو یو او در قاعده ده سحر سدی سنتي ما غبي و سره اخره د خوبه نه سوشو ديار له پر به و اله ل په بالکل بابا کې نه کېناست نو مگر په اخر کې بابا کې نه است نو سي توه دا فريده ديار له ترکاټه چې ته مسح او پایو کې نه کېني او بالکل په دا مسټق دي اول هر حديث څنګه وایي چې سورات وللې مسنا مسنا مخ کې چې غمنه تیر شو مونږ دا باندې وته مو باب کې وکاريږي په کل الصلات مسنا مسنا په هرې رکعتې نه تشهود او تمسکن او تزروع مکر عباس وی هر دو رکعتو کې تشهود دي هر دو رکعتو کې تشهود نو د دې روایت سبع لبدي چې لاي نه ځکي شکل کلا فيها ده ده دې په وي گئی د دینه د تسليم دا جلسته سره دا لا لاجل سفیشین دا زموږ د اخیری درې رکعاته کاوهو د په دې کې باندې کې نه تاسو فیشین الا پی اخیریه لکه نور مس کې وجہ ته تکیږي کې نه دو چې په دورو سلام به بيته کو او غږو ځکه چې اندي په دې کې کې نه تاسو په درې رکعاتو کې باندې څنګه کې نه تاسو لکه مور په دوره سو غږو سلامو غږو دې کې په دوه سره سلام نکر دو نو لائد لزو فی شئن بقاعدت تسلیم فقاعدت تکنون تسلیم باننی آگی دو پارا بچه کنون نکین نا آستو فی شئن اللہ في آخری ها وعن صادر احسان قائم رضی اللہ آئیسة رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقس یا اومن مؤمنین عبینین رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم قارا اقارت اردت تاقرم مالا السلام نو خلق بارا کی بیانو گا وی اللہ س و لطوی قرآن نمی قلتو بلا و فئن خلوخ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم <مترجم> کانا القرآن بدا قرآن دنبی صلی اللہ علیہ وسلم ورنتا سوئل چنبی اللہ علیہ وسلم مستنگ استنباد کو آریو آیات کریمہ بانی بیعمل کو قالت علا ستقرال خان کانا القرآن قل دیوم بالمؤمنین ام بئینی عن رسول اللہ علیہ وسلم ما دعنا عليه صلاه وسلام د شپیدو مبارکي خبروګه اوس اوس او کوښ نيوتريانه د شپیدو مبارکي ها پر ټول په الله عليه وسلم ان نعد له او دا هو ضروره په ما شاء الله ما شاء الله اللي بيتوجه او نو حرکات او اقرل لا اجلسو فیحا نو با کے ناصرے بدے کی اللہ فستامنا مگر پاتم کی اونا ٹھیک تا دا لا اجلسو مانا دا سوکش دنورو نا خلاف را نشی نا دا سلام دا پارا بچے کمنو نا کے ناصر مگر کی پاتم کی اتم کی او دا جلوس چلے دا زدامین دے فلہ فستامنا پاتم بچے کمنو سلام اگر کی وناست د مبي څخه وکړه وکړه وګورئ او بسې فیاس کولا ويحمدوه ويذوه ثم ينهزو خبر پوښوي ګره بدلت به چې قبرو په اتم باندې نبی صلی الله علیه وسلم چې نورو کې وداسي نه کېناسه په نورو کې و دا چې نه کېناسه ثم ينهزو ولا يسلموا فايصل للتاسعه ثم يقعد ثم سلام بھی نہ کر دو لا يجلس فيها الا في الثامنه نور رکاتوں کے بعد ٹو لگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سلام کر سبے کر سلام بھی کر یعنی ہر دو رکعتوں سے میں سلام کر دو بڑے اتم سلام نہ کر دو فذكر الله تحیات بابا سي سلام به نه ګرځاو نه هم به سره امځه کو نه 40 کده وتیشو درځو ګرځو غره چې نو تاسو شي اته نو سلام به وږي نه ګرځاو نه سه سلام به وږي نه ګرځاو د زادې یا کورلاي احمدون مراد چلا و تهياتو دا اتا حیاتو بھی اوه الى خسلام بھی بگی نگر دونو پابسید یومی وسر بلیو زیک تو سم یا قدو فی اذکر اللہ وی احمدو وی ادرو سم یا بیا بی سلامو مونتا بی بارو سم یا صلیم کاتینی نبی علیہ السلام بناسکو دا بلا مسالنا چیزو بیترو نرسکو ذره قاعده کول د دې څو غونې د دې مترو وروسته ذره قاعده اوکی ځريوي چې تاسو مستحب دي چې څنګه بیت وروږي بیا دې ذره قاعده دې کومنه ووکی ها 50 توکي نړۍ راځه قاضي شمس الدين سره الله تعالی دې پرګړینی چې داسې کومنه نو نبی رسول الله سلام کرا د شپې مونږ نه حرکت کړلې دی پکې سو تهجد او تریکه سو ویتر او دا ذوره کادر شریجی دې دا کار نبی اسلام د سحر صلوات په ناست کړی دا سحر صلوات مدا غلی دا مستقل ذکر کم سره مې نفل ندي ځکه دا بیا د اغه روایتونو خلاف رازی چې کوم روایتونه ګذاري چې اجعلوا اخر صلواتکم بالوتر چې ویتر د ټولو نسق وای اخر کې کوي دا بیا د غینه ترادی خلاف رازی بداچې دې رضا د صاحب سنت کې قایس رحم الله داوي په څېر کله دا آتا سره هغه علی اسلام و ارسل وسلم و صلاه سنت دی ذکر کړي د دغه د ما سلطانغه چې هغه سره کې بیا به سوجي دیارلس باتره کار د و صلاتو لې شي تہجد بې شي ا سنت بو سره شي حساب شي هغه به چې درې و وستر شي او په دې کاندو سره شي شي صلاة ده سهار شي نبي رسول الله الله عليه وسلم قال الله لا اله الا الله وسلم صلى الله عليه دائما عليها فكان دا غلبو النبي رسول السلام جي عمر انس واخذ لهما او لب زوجها بكرهه فااثر بسبع قال نبينا سلام وركعت الركعتين مثل سنيه الاولى بده رص ن سلام بي بي نہ کر دو کون شو سلام بي بي نہ کر دو مطلب چې غم شپغم رکاتو نو بده بي سلام نہ کر دو دې سره په تاسو ننونو مې بترول سلام سکو کر دو او بده سلام نہ کر دو نو وي سلام مې نہ کر فاتل کته سو دنیاونه ي به ور وسې دوه ورکا دا سوره تطو وکا نبي الله صلی الله عليه وسلم اذا صلى الصلاه احب با ان یداوی ما علیها نبی علی السلام و سلام با چکم منسکر ندوان بے بخواهو وکان ازا غلبهو نومون او وجون ان قیام اللیل چه نبی علی السلام با دشپیه چه تخوب بز غالبو یا با تکیفو وطا با دشپیه بے منزلوکو ان قیام اللیل و در رجب دولست رگاتاو کرد در رجب سو <سلس> کرد او دا پتا ما دنشتای شوی چه قرار القرآن کلو فی لیلتیم Cebrail e selam ve selam pe yosh pe kitabun Kur'an ve ile yani yosh pe Cebrail e selam to Kur'an ve ile nerede Fil ile te buna sal lela tele sok da ma da fataviste Cebrail e selam de smah hota nawale per saharu buru tulesh pe muskredi yani ju deşer pe ki kham khaba ke ze şelen ju deşelen audorn ce wala saama şaran kamela sey va'de ramzanna turam yaşna Cebrail e نرا مخامخه به ګورز نیمه متاخیره خو اړینوونه ننځلو تا دا امام نبی صلی الله علیه وسلم قال یی ځاړه اخر صلاتکم باللی بیترا وستر بتولو کی اخره کی کوی دا ښه خبره ده چې وی تر پاخیره کې شي بالکل بالکل پاخیره کې او سره ورڅورا راځي کړي او سړید په سيده امید یا کمزورې وی چپا ش کیو چې پا وسم نسم یا چپا سم نو لک تم وي ن بیا وره ته یاده وټر تمي او یا با نیو ن بیا د حدا د چې د ماستر نوکه چې دا واجب دی چې نه چپات شي کنه خپل پات نه را ز بیا چې کوم نه نو د ماوسن نسکی او کی ماوسن د میټرو او اوبیا دې رو ستپات شي او چې اوله مثلا چې اوس اړ دي مفسن نو وی او بیا رو سپاسې ده دیميتر وابیاګای او کناغ شتویټری کاچي دي په یوهي زنه د امرغو جوب ګرځاوله ده چې اجالو اخر صلاتکم باللیل ویترا دا او کوم د جوب ده د بیا د دیو ویتور نو رستو بیاګور موزلکی لانور نه پلدو نا دا با الکیږي چې دا ور به бяمت وروگی ودژو نو معذب ده ابطال الو وتر ابطال الو وتر په ذاتاسو مختصر په کتابونو کې وې چې وین ترتیب یا کی شیخ نور الحداث رحم الله او تعالی راغل او بدل د طلبه او تصابق مو اله او ماته تاسو کو ماجي ما دي ابطال الو وتر مختصر لیکل کله په دې باندې زما ذهن نخلاسي شي چې لا ابتاله به څه څه څه کړم دا کومه سمې ده او څنګه کارله مثلا کې دوپاره وی تر وکي په دوپاره چې وی تر وکړل هغه مخکيني وی تر څه شو باطل شي هغه وی شو مطلب دا دی چې زه نو هم دا ویلی چې اخر کې دې چې کومه دوپاره وکي وی لی لی لی تر وکړل نو وی باطل شی خو جمور احمد آج کر گئی چه د ده وجوب نده نامر ده استحباب ده زکا گند رویتو نا وستاسو وی نی نبی علی صلاة و سلام نا پاکپل چه کندن ثابت دی چه نبی علی صلاة و سلام ده ویترو نا رسطو نا پل او بیائی صحابو کیم زنو تا ویلی دی چه او دکیجنی او دوارا کاتا کوا ماغا ده ویترو نسدی رسطو کڑی دی رسطو دکه میتر روسو وروستو داګه ویتر وروستو موسجی وچی د بادیسره چې ګمر سره کراهته ناراضي هغه دا به تر اداوه چې دا چا بزانه اعتماد بی داګه ټولو کې ویتر بس کیږي اخیره کیږي چې یو کې اخیره کیږي الله تعالی او نبی صلی الله علیه وسلم کان باغر صحابه ویني دا ویتر ټیم چې د ټوله سپاړه صارت ربعان غفوري قد صارنا لي مخي مخي وكي لي مخي مخي وكي بعد رسولها في الوتر وعند ابن رضي الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نخاطر الله يقوم بالآخر إلا يسد ويوتر أوله ومن قام بالآخر هل يسد ويوتر أوله أغلب حوله ويسد ويوتر أوله ومن سمعا أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل وَيَنَصَّلَاتِ آخِرَ اللَّيْلِ مَشْكُورًا وَذَلِكَ أَفْضَلُ لِذَهَبِ الْمَلَائِكَةِ حَاضِرِي كِ وَدَغَ ټیم ګډا واجبو کې ډېر بهتر دي ګنه اوه سوره اجر الله تعالی فاطمه کل الليل اوذى الرسول الله من اول الليل واوسطه واخره وانتهى بطرو الى الصبح تر پېشمنۍ فور النبي عليه نو مطلب دوی ټوله ټیم ټوله صلاة وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال او كان خليل صلى الله عليه وسلم في دل ثلاث قيام الصلات ساييانه كل شريم لمته دا غره نو ماده ویلی دي شنه غره نبي اسلام و تذبري سونه ویلی دي میاش کتی روزی نیو چه طالب وکنا سو ا طالب سو فوق وکنا طالب جا ا دته قران سانی سانی خبرې کړی ویو دمیاش کتی روزی نیو په مبارکته زو ها ده اشراق او د چار ذو رکاتہ کړو اځه فلان او دی قبل انامه نو د کیدون مکه ما د ویچ مترګه دغه د ویچ زو په سند نه شوه دا تفصیل لري ته زو د ما د بیا په سند نه لږه دا به زما د ماستجو د کیګی ویترګه ترا کاته پوری دا بدله ز تاسو ته بدلای کاټشي تاسو ته بدلای وسشي کاټشي جان کو د کیګی دواره کاټو کی الله کول د تاسو دا په لیکلې فالن پوری سپډه لیکلې چې دا چې دو کېدو سره نږدې وي چې دو کېدو سره سړي د دې چې د بامان سک میانو فاصله نه نه د دې ذرا کا ځان دې دا تعجوبي ورته تعجوب کمې او به کی على فكره سنه عن مره بنقول في ان الحاج الله تعالى عنها رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتطهر من الجنابه اول الليل وام في اخره النبي عليه السلام ما جنابه يغسل كه ابتداء كبيدو قرصه كده شبي في اخره يسكي بكو قال يا ولد اصدرو خبره ربنا روما بختسلفي اول الليل وروما بختسلفي اخره قال قال يا ولي يسكي سكره ده غسل كده وقال يا اخره چیکړه به خوشاله شو یی وقلت الله و اکبر الحمدلله الذي جعل في الامر سعه مثلا که شکر دې ته تعالی یی وقلت كان يدير اولا للابى اخيره بي سره به علاوه سکه کول که په اخره کې به ونه هغه وت کله په ولزي کول شکر دې نه کان يدير بالکره چې اپ د بیا السلام علیکم شپي قرات کو د شپي وی نافلو کې قرات کو د سنګ بې کوم یعنی چار واده وکاو کو په پټه کې کو راغې وځي روبه ما جهربي و روبه ما خوفه کله کو کله بې کو رو کو او الحمدلله جل فی امر سیا وعلى عبد الله إني أبي قيسون رضي الله وصعر وعن بكم كان رسول الله سبحان الله وعليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم دشبي صورة موسكو وزم أبو معنى كفور شو نئس إشكال بني دشتا دشبي بي صورة موسكو قالت كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث, وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث دعونا إجيروا إجراء وإجراءنا ولم يكن يوتر بأنقصة من سبعين دوغونا بكمولنا نصالور رکاته دشپید تحجد خامخو صحیح شو کنا دشپید و رکاته کول نصالور نفل شو سو او دری سو ویتا زیرت او بیخیتانکم دو رکاته دی سنت سو کنا دو رکاته دی سو شو مخصوطن سو شو سنت سو دو رکاته دی گمدنو دویتر و نمخ کهو او دری رکاته و سلویتر و دو دو تین سو څاڅو ندی نو نیبي رحمت السلام د شپې مو سره کوم کله نوښنو تاسو ډوډو غران کارونه دی یا دغه راته د وېتر نلستو سره او کا ژوند دریو کړلو بیا وروسته چې دغه راته کا تسکه او کنه دواغه چې داسونه شوري زو شو وېتر بیا وو شو بيکي شې 탄 نه هو لکه مهمر پکارلې او د یار ديارلا سنان سيغه نه یو له صاحب شو دوه شخصات شلات شو. او هغه د ایوه رضي او قال قال رسول الله صلی الله یو راک دی وتر والا دپاره چګمر زور اور دلیل یو دار ویته او په فاصله 40 یو شتم نمبر ویته شلو نمبر را رواه به علي عباس دا دو لريته کوم دنو د یو رکات د ویتوله د ليله چې واسو یو رکات اوجه کوم له سيده فليو فلامن اها با یو تر بي واه د دا روایت چې د چکم زمونږ استاد سو مخې داري د دې روایت تحقيق شو کې مدار او يو يصر دلته مخله خبره مدي چې کومنو مرفود له ديشتہ دا وروستو راوي تص نه شبط نبی عليه السلام تکړه ده چې کومنده خپل له خپل چې د ماویر د الله تعالی نو خپل استیحات دي دا د ور سره ابو استیحات دي او خپل مرفور ویته د مدريو راکاتو راغلي دي په دې پر خپلې صحت کې مازور دي او هم بابل په مرفور ویته خبره حټه ځکه چې کم تعویل ابن عباس کړه د هغه موږ له چې ابن عباس کم تعویل کړه بس اپ کي ابنيا با سکه تاوي مو فراوم چې موږ ابا شيلي دي چې باضا د اړتیا ته ځو دا مو اوسره په احتیاط نو مر پوری وای او نبی عليه السلام محمود 3 رکعاتي او بلې غاړه نه هی راغلي دا اصلياتل بوتيرا دا بوتيرا نه سره د وی دا, دا. نه او بوتيرا دار شي او رکذار د مونږ کې بل وسري شي دي بن وآمن بالله تبارك وتعالى وخلق الله صلى الله, الله عليه وسلم ان الله يمن يحب الذين يقرؤون القران فاوتوا على القران لدينا وجوب ما من يجي اول القران دي امه نمل ذكمله على القران واما خالد تلمح بذكر الله تبارك وتعالى فخر جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ان الله من تكون صلاه هي ترى لكم قبول ان انا مترز عالم ارغوتر يعني دا موزي ان الله من تقوم بصلاه هي خير لكم اركم موزي يعني اروتر تشاويتر دي جالل اقول لكم فيما بين صلاه ال شلاي تلفت دوان رسول الله عليه الصلاه والسلام استحيت اصلي لا اصبح دا معلومه جدا قضي واجب شويه معلومه تجي واجب دي سوانا ته اجازه دې وسلم قالت قالت الرسقات قالت به کم سلاوت وکړو د دې لپاره موږ میږي چې وي تر چې کم نه دري اول کې سب باسم ربک الالات دې کې قرئه او سوره فلق او ناس او المعوذتين دابا کې مونږ غلري راغلي دا و سره معوذتين راغلي رونا داينا الحمني لاجار الجللهطاء حناوان ذج قا ووج جاجب ن سا ل الجله وس عن ما است السال معذ سين وع ح العجللهسا عن مخه عتمغ لا اللهوعوس تجبات راقول هنا في ق الله قونتر البيتر ک ووك دووي فر فقابل القونتر الع رواندي و فونوت البيتر دی مختلف في دگاني راغلي دي دا دوام دا چې من ما اولا ما این آنستاینو کام راقل دا چه مونگا که موایو مشاوره اقام راقل دا, دا دوارا ویلشی جمع مکوالشی دوارا یوزای کوالی موشی چه دوارا ہوئی احناب اقیل ترجیز کارگی چه دا دواب قیام که دا او که اولان که قرآن ویل دیر افزل دی او دا اقی دواب باره که راقلی دی چه دا دا قرآن مجیدی او صورت رو رستو منسوخ شو دا لکه څنګه چې دا سبحانك الله ومه نو قران مجید یو یې سو دا مسوره حناب دې ثنا له سورګې ترجیورګې الله ومه نه راستایو کومه ځاګه حناب سورګې الله ومه نه چوتوي الله ومه نه لږ کومه حناب ځکه ترجیورګې چې انتقال کیږي روایت دی چې دا مصوره تورنو سورۃ الحفظ دې سو نومه دې لا حناب هغه ترجیورګې کومه خبرونه نه ولګړ شي دګه مثلا نشته با غیم روایت سره دا نه چروايتږي نشته الله ما دي فما و تعالی ته قانوني ਵਿਚارونه الله صلی الله علیه و سلم سلام دیویت روو ګرځي دی. سبحان الملك القدوس دا ببین په دې لو تاریخ دا چې اخیلی زلبیوی ما دا قدوس باندې لګاوه است سبحان الملك القدوس لبتیزوی درزه په قرآن کریم ساين عبدالرحمن نے ابدا نبی رضی الله تعالی عنہ قال كان يقول سبحان الملك القدوس ثلاث مرات كل صبح و تويد الصلاه في ثالثه فاردنا جل الله تعالی او كان النبي صلى الله دا وی وکوم ویلا الله اومای نعوذ بر من صفاتک د مېتره السلام ناروستو پر فواصات کې نه راټولم چې دا اورږي چې مې دا نعوذ ستانه نه راایتا انت کماټ نه دا نه ابان رسول دا وی وکاته تر واره د بار یو ددلې قیل لهو حلک فی امیر المؤمنین ماویا ما و الا بواحه تو باغ سی ترا حلکه دا کومه ومومره چې چا به سويږي دا دا د دوره ادب دې وستا دغه به 12 کې خبر راشتا عامر المومنین ماويه و راکي چې سره په یو را کا ټوټر ما او تر الا به قال صاب انه فقيه بس مجتهد وي انه فقيه او په روایت قال ابن ابي ملکه او تر ماويه بدل شابه رکاتين واینده مولى لابن عباس فاتبنا عباس ابن عباس والراغي فأخبرهو فقال داعهو فإنه قد صحيبت نبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم صحبت و تحاصل لك قريدا معلومش و دومنا خبران چه يو ركاد ددر بصحابهوكي و بطابعينوكي معمولو دعنو ذكو و تناشناخ قاريدا ذكو و تناشناخ خبرابان کو شي موږ څنګه به عمل کوو واغبره دا تر جل الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول الیتر حق فمن لذی تبلت منها الیتر حق له موږ په میږه راکا خبره فلسمنه چې فراشنده او عضو ني الیتر حق او تکه الله تعالی او رسول الله صلی الله علیه وسلم مننه عارف او چې او په دې سره اجازه ترا او او چې فايصلی زیاد کار شریعت شي وتاي د استفه از معلومه چې دا واجب دي کنه قرآن باندې به روان نه ځان نه مرنه ځم بلغه ممالک ما چې د حکم نمبر 14 تلګي ان مالکین بلغوا مدام وصالتهم ما او د په حکم نمبر 14 تلګي ان رجل صالح ابن عمر علی الوتری واجبون هوا وقالا عبد قد اوترا رسول الله صلی الله علیه وسلم او اوترل مسلمون فجال الرجل يردد عليه او صديق بیاوي بيتر واجب دي عبد الله وت بیاوي نبي عليه السلام كل مسلمانا ټول صحابه ګړي مصطفى سوره نيزل الله تعالی نو قال کان رسول الله 3 ركعتو په يو يو وعن ابي قال سمع نور الله تعالى هو مثلت السماء وهي مثل تقشير سبع طاعات واحده لما تفضلا عن علي لا تنشفان وعلي صلوات الله عليه قاتل قاتل فلما خش سبحان الله حريف دار اليد ذدين ثابته شاغيت ما خيني بزق با تلكن وعلى اشرف الانبياء الله تعالی نماذج صلى الله عليه وسلم قال يسال اذا تصرا وهو قال صلى الله عليه وسلم قال لا بقيه من ثلاثه القدر لا يكون 30 40 اياه قال النبي السلام بيدي ركوت مسك وقال النبي الرساله والسلام بنص تلاوه كو دير كو بكو ويتو ركوت بني ذيشنو سوره بني ذيشنو 42 حياتي و بركوت فاتيو سوره الا دير سالوي خو نه پامس دغه دير سالوي په پاولالو کنابیا سوکو مطلب دا دی چې تاش زمي خلک دا تيږي چې ناس تیناس تیناس تیر فناس زلاوت کې چې د روکو کی دا تک نه را چې لقب کې را سوکا وروکو کو تاش روکو له ما پاسه بیا ویل غناند سو مراکات سم سجدہ سم افر فر رکعات سن د مثل صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ وسلم نبی علیہ السلام دویتو فرض دو رکاتہ کول ور پسې دی خفیفتین او هو جالس و لړم به کور پسې و چې دا غري مونږ وویل چې ښه خبره ده چې دا ازدار سنت شي الله تعالی صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یو تر وانه د څومره راتلنې ما هو جالس د رسالت به حقیقت هو جالس فایظ ار اور اجم کا قاوا فرکا بقی تفصیل راغ چیلک تراث به وکم وہاں صلی اللہ <سؤال> علیہ تعالی <سؤال> نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنا هر صحابہ جو دوسه دی دا دا پیوشش دا شوګیره چې دا دا ډیر مشقت دی ګران چې کلو ویته او دا رکادر یو کی بیا زکه نبي بچوته روکی نو دوره کاتل یوکی فاین قامو من الليل کداشبي پاست خوریه حدا والا کان تالو گنی دک کم د شپه مس شده ما خوولت اوسه کنه چې دا انا جلو د کې دوسه رسمی انا جلو او رحمت الله تعالی او نبی صلی الله علیه و سلم کان ی صلیح ما عامل او ی او مجلسه پر ورته هینا اذا ذکرت ذكر يا پو مترو کې ځکه كنرو یوсыз پونوتې اونو اجزه دوی الله ته درخواست پیل کړي درخواست پیل کړي دا ځکه كنو مترو یو هغه مسله پدې کې یو له ما حکم الخلود لري اونو ته حق نو جمهور ما دې تو واجی 보이 لدیو چې نا پتر دلیبان س واجبې قرار چارافت دي شنو چې د سرو비스 کی واجب دي ورته شنو چې د سرو비스 کی محل الفت دغه محل سره یعنی ان محل غورو سره نو یو دا چې لا احناف او مذہب داري هذا قبل الركوذي هنا ملا شوافه الركو بعد الركوذي بعد الركوذي دركونا نصده من وايو قبل الركوذي تكشت درين رفول ايدي في القنوة یاو دی لاز غرگونو لارل قبل رکوویو او لاز کچه تول بکیوائیو چه غرگونو لاز با غرگونو لسکی بڑی شوافه حنابلا اغیی بعد رکووی او اغیی رفت العیدی لدعاوی چه دعا باردی لاز سکی او چه دکی غرگونو لارل او خرافردینا دو دو او رفول ایدیل دواؤی احنا بوی قنود دوکس مری یو قنود تی نازلانی بون قنود تی دائی مری دوارو فرق دی یو قنود تی نازلانی بون قنود تی دائی مری قنود تی دائی مری وی تروکی دی او قبل رکوری قبل رکوری اور بغیر رافيليت دي چې دوه وزراته له سورتي دوه بار ولاسه سورت او څو نو کې سره اوش او ولاده ذکر دي نور لاس په نامه کې خدای په کې سنت ويګ صحیح څنګه دا د قولونه دایما خبره او ګن كونو ته نازله چې دا مصیبت کاکه چاله اسلام ته مصیبتي پدکړه دې چې کومونو دعا او کې نازله وي بدا بعد رکوعي او دا یو عادي مترو کې نه ده دا چې کومونو سحر کو فرض کوم کوول شي بلکې مصیبت زیات شي په هر فرد کې کوول شي اخرې رکات هر پرث پهونو شوی شي کوول شي او دقیقی لگم نرو کلاس کوچت نکی نو ام اولادی کوچت نکی نو اولادی و کوچت کنو خیر او اللہ او ما دینا فی من حدیت پا و کنود نازلہ کی او با کنود دائما که اللہ او ما این نا دی کونشو آگا دی دارد دو آگا نو فرق تی من در روایت پا جمشی طول وجا ماشي بعد الركوع وجا ماشي قبل الركوع ماشي جامش وخت پر وایسلو غوړي او دا وسریف وی چې نبی علیہ السلام بعد الركوع قنوت خړوبې پرېخه وی نبی علیہ پرېخه مطلب دا چې نازله بابا نو وبکو چې نازله باندې ور پرې به ودو دایم نو کارا او کله تر متر چې نه راسه شهره دایم هغه دایم دی په دې فور یو کوي بعد ور وایچورو کې باندې راکېل اگر در نازلی اگر تا ترویی دائمی تا رویی پرق سرف دائی دا <تصفح> محمد شوری رسول اللہ تعالی رسول اللہ وعیو سنان اگر دارات اول دوارات احبا چه رسول اللہ وعیو سلام بیرادا او کرای خیری و کچا تا یا دوارو کچا تا نوکانتا بعد رو گرده تا شیو در نازلی او کدائم او در خیری دیگن فروب ما قال اید اقال سمیل اللہ وی من ح اللهم منجل وليد ابن الوليد وسلمت ابن الشام دا قيد يانو نضي لنبي عليه السلام فديك دواب اختار وعياش ابن امير ابيع اللهم مجدد وطعتك على مزار دا دي جفارة اخرى دا وليد ابن الوليد تسلمي ابن حشام دفارة او اللهم مجدد وطعتك على دا علاوة نلنصع على مزر وجالها سنين كثني وصد بذلك دا فتيل دا بلا دا فتيل دا فتيل نازل نازل وكان يقول في بعض صلاة الله ملعن فلانا وفلان ليحياء العرب أبلي العرب بيان دولي حتى أنزل الله ليس لك من الأمر لشيوه الظمر أخيري مضوح الله تعالى عن الخلوص وعن الخلوص في السرابي كان قولها وعن أبدا بسوش قلود في قال وقال قانت رسول اللہ سلم بعد الرکوش شهران یوم یا شکلو سم مکان باستا وناتا یقارلوم قرر سبون رجولان فوصیوو فقانت رسول اللہ سلم بعد الرکوش شهران یدوالیم یوم یا شکلو بعد الرکوشو یوم اعنونا بادي رضا اللہ و تعالی و مقارق عمرتو اللہ صل اللہ علیه و سلام نظر قائل عن ستوه والعصو والمغرم والعیسائی والصلاة والسلحیت اللہ من حمد لبرزاعت عاشق اعنوه على احیاء على احیاء ادبانی صلیحن على على و زکوان و غصیات بی باندر احیاء قولی امار رست خلق و امین وی و من خلقو ادبسه چیلہ نازلہ و انا نستغفر الله تعالى ونعتبر صلى الله عليه وسلم ان ترى ثم تركو دا كم ياده نازله تعالى بما ان الله اي خلق ابي يا ابتي انك قلت الله عليه وسلم و حديث انه امر واستار عليه حاو نذو لكن كم كثيره قالوا يا سحار پو موسکی قنود کو قال ای بو نای موحدا دا دوام پا دیبان موحدا ستی یعنی پا قنود نازل دوام بیدت که دا نشتا داو دا مصیبت پتیم که همیشت پارا دا سحار پو موسکی یعنی فرض و منزلو که قنود دا جا گمنا را موحدا وعن الله حسن أنه رسل قد صار جمعاً ما فعله كله في تعليم فكان يسفلد بهم عشرين ليلة وعلا يقصد بهم إلا كمسكت باقي إلا فيه فيه إذا كانت العشر الآواقه يتخلق بصلا فيه فصلّا في بيته فإذا كانت العشر الآواقه شخيله لس رجل شنو رانه في بيته بأي منذ قرقه وقفا كان يقولون ها فقاوا بيت ويو بيت با سکرناو لکزدان للاڈ نبی علیہ السلام قناتا رسول صلی اللہ بعد الرکو وکی روایت قبل الرکوی و بعد قبل الرکوی مکڑے دا قبل الرکو رکو نائیمی او بعد رکو چکم دنو آگا نازل ہو با وقیام شاید ضبط با وقیام خدا <حرسح> سره الله تعالی <عبادة> باب نیو بیان حرم کی دا پاکه مبارک را مې زده دا په معنی چې دا د جګړې په برخه کې دی باندې الله راکوي چې د دنیا یو او well,